الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفله ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المحتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو نبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به ونرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أستقر كلامك العم الله تعالى أخلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل مر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تشغل اسمه في الله تبارك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أث ولا تنهرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلٍ كَرِيمًا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا <تصفيق> اتواي جسپدر نرجوه دستان اوبوجه و قسم اون عزوجل اتواي جسپدر A ako kod tebe jedno od njih ili oba dvoje svoju poznu starost dožive, nemoj im ni uf kazati. I nemoj ih od sebe odbijati. Ispusti im krila poniznosti iz milosti prema njima i reci gospodaru moji smilujem se kao što su oni mene odgajali dok sam bio mali. Tvoj gospodar presuđuje naređuje kaže mu djahid oporučuje oporučuje da se ne obožava nego on i da se roditeljima dobročinjstvo čini i tako je učio Ubej ibn Mesud vojica velika Veliki karija od ashaba poslanika s.a.v. su tako učila. Znači, po drugom pirajetu. A Ibnu Abbas je govorio o kaba rabbuk kale, ej emar, naređuje tvoj gospodar. Kako god da bilo, bilo naređuje ili oporučuje ili zapobjeda, kako god da to preveli, značenje sasipa se u isti kalup a to je da se samo uzvišenjem je Allaha obožava i da se roditeljima dobročinstva čini potom je došlo par ajeta koji govore o oda su ajet koji dali na staru da govori o dobročinstvu prema roditeljima ila ta'budu illa iyah ila samo njega obožavate Značenje je toga da se samo uzvišeni Allah obožava i nikom mimo njega, nikom u slučaju. I ovo je značenje riječi la ilaha illa To je znači jedno značenje samo kazano na drugi način. Kaže ibn Kayyim rahimehullahutaala: Puko negiranje nije tauhid, niti je puko potvrđi potvrđivanje tauhida. Znači, bilo da samo negiraš ili da samo potvrđuješ, nisi mohid. Šta znači ove riječi? Ove riječi znači kada bi čovjek kazao Allahu ilahi, Allah je moj bog, moj gospodar, potvrdio. On nije time mohid. Kada bi kazao, nema Boga, nije muahid da negira druga božina. Mora negirati i potvrditi. Kada kaže la ilaha inna Allah, nema Boga osim Allah. Pa znači negacijom koja došla prije potvrde, potvrđuje se, odnosno smatila sa čovjekom muahid, ako dođe sa tom negacijom i nakon je dođe čime sa Potvrdom. Pa se to zove, često imaju učinjaki kazati, pa je običaj kazati se to zove, etahnije kable tahnije. Čišćenje i pražnjenje prije ukrašavanja. Imate jednu posudu koja je prljava. Ako u nju uspete vodu, ništa niste napraviti. Nego morate tu posudu prethodno šta? Očistiti. tako kažeš, la ilahe očistio se srce od svih, šta? Božanstava. Nema božanstva nijednog u mome srcu. Inna Allah. Osim Allaha. Pa si Allaha te barake o teana obožavao sa čistim srcem u kome nema primje sa drugih, šta? Božanstava. Baš tako. To je značenje riječi ilaha, ilaha. Zato je došla negacija prije čega? Prije potvrde. Došla je negacija prije Potvrde. Obiluvali dejni ihsana. I roditeljima dobročinstvo činite. Pogledajte ovdje koliko je uzvišen i Allah Tebara Keo Teala ukazao na vrijednost dobročinstva prema roditeljima. Pa je spomenuo teuhid وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ I tvoj gospodar određuje, oporučuje da se samo on obožava I nakon toga kaže objelovani dejnih hisana. I nakon nastavlja da govori o čemu? O dobročinjstvu prema roditeljima. Pa je rekao o teohidu samo pola reda, a nakon toga o nekoliko redova govori šta o dobročinjstvu prema roditeljima. Što ukazuje znači na mjesto dobročinstva prema roditeljima i druga stvar, sama uporedba dobročinjstva sa teohidom ukazuje šta na njegovu Važnost, važnost, jer dok se uporede dvije stvari, bilo u naredbi ili u zabrani, ukazuju na vrijednost znači, one stvari koja je uporođena, poredjena sa dotičnom. Da se roditeljima dobročinstvo čini. Kao što vam je naređeno, da samo Allaha obožavate i da to iskreno činite, tako vam je naređeno i da roditeljima svojim dobročinstvo na najljepši način činite. Pa kako si mučtehid u svome ibadetu da to odradiš na najljepši način, budi tako mučtehid i u svome dobročinstvu prema kome? Prema roditeljima. Znači, kako uporedba došla, tako je treba Tako je, treba i sprovesti. Ua niškud li, voli vali dejike, i da je masir. I budi zahvala neni i roditeljima svojim. Pa je upoređena ovdje zahvala roditelima sa zahvalom Allaha, što ukazuje opet na vrijednost čina. Što ukazuje i znači na vrijednost toga čina. Ima je guganne, a indake ilkibar. Ako ko tebe poznu starost svoju dožive, Nechadu humá jeukilah hum má jedno ili ili obadvoje.áá tekul leh ho má upfin i nemojí ni upkázati i nemojí ni ufkázati, to je uh to je nešto što je najmanje. Da je postojalo nešto manje, kako kaže Ibnu Abbas, i to bi uzdišeno je Allah. No međutim, nema ništa nego da čovjek kaže oh, taj uzdi saj ukazuje na negodovanje, pa to nije dozvoljeno nikako da se uradi prema roditelju. Uolat en herhuma, i nemoj ih od sebe odbijeti. Kako ih nemoj od sebe odbijeti? Ružnim postupkom, ružnom riječju ružnim džestom, nemoj ih ničim od sebe odbiti. To je značenje wala ten nemoj ih odbijeti od sebe. Pa nakon što je uzništeni Allah te baraktala zabranio da im uf kažeš ili da je od sebe odbijaš, naređuješ šta? Da im spustiš krila po niznosti. Tako, nakon što je zabranio zlo, naredio ti šta? Dobro. Pa tako uzišteni. Zabraniti, narediti jedno, a zabraniti što je suprotno njemu. Ovdje je zabranio jedno, a naredio šta? Suprotno njemu. Obožavajte Laha i nemojte mu širk činiti. Naredio ti da obožavaš Laha, a zabranio ti šta? Ono što je suprotno obožavanio, to je širk. Pa ti naređi, naređi znači ono što je za tebe korisno, a zabraniti s druge strane ono što je za tebe šta? Štetno. Okun lehuma paulen kerima i reci im blage nježne riječi. Riječi poštovanja pune. I nakon toga, znači, Je, jeli, do kraja ajet i reci gospodaru moj smilujem se kao što su oni mene odgajali i njegovali i pazili dok sam ja bio mali. Brojni su hadisi koji govore o dobročinstvu prema roditeljima i mi smo o tome posebno govorili. Pa se prenosi da je poslanica ovo sademe Popio se jednog dana na minber i tri puta rekao amin. Znači amin, amin, amin. Pa su ga upitali ashabi nakon toga zašto je. Pa je rekao došao mi je jibril I rekao o Muhammede neka je daleko onaj kod koga se ti spomeneš ali donese salavat na tebe. Salallaho ala rasulillah. Pa čovjek kada čuje ime poslanika sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallame, treba donet salavat. I najškrtiji čovjek, najškrtiji čovjek koji da nese salavat, kada se spomene ime Allahog poslanika sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallame. Jer mi kad spomenemo babu koga smo imali, koji nam je ostavio i metak sebe, ostavio ti kuću, zemlju, bogatstvo, uvijek kažeš moj babo, Allah mu se smilo, rahimahullah il rahmetli, je Spominjaš ga po dobru, zato što ti je osjetiš da ti je nešto dobro ostavio. Da ti je ostavio toj bavo cijeli dunjaluk. I toliko stotin, stotine hiljada dunjaluka da ti je ostavio. Šta je to u odnosu na vjeru? Ništa. Ono što ti je dao poslanik, sallallahu sallam, i čemu te je poučio, to je najvrednije. I to se ničim mjerte ne može faja. On preči da mu doneseš salavat preči da ga voliš više od svoga babe i od svoje majke, omine nasjeć, maim i od svih ljudi. I od svih Ljudi. pa kaže, pa sam rekao amin, pa je rekao Džibril i neka je daleko onaj ko dočeka Ramazan pa mu ne bude oprošteno pa sam rekao amin i rekao je neka je daleko onaj ko doživi jednog od svojih roditelja pa ga njegovo dobročinstvo prema njima ne uvede u dženet, pa sam rekao amin pa sam rekao amin I draga moja braći, ulicijene sestre, dobročinstvo prema roditeljima je velika obaveza. I mislim da danas većina muslimana nije shvatila šta znači roditelj. Nije shvatila. Ato što ne čitaju ajete i hadise koji govore o tome. I naredbe. Pa je dobročinstvo prema roditeljima, to su velika vrata dženneta. A međutim, koliko je ljudi ta vrata zatvorila, zatvorili su ih sami sebi, možda ih neki nikada nisu ne vidjeli. I kada čitamo kako se prve generacije ponašale prema roditeljima, pitamo se da li su ti ljudi uopšte bili od ljudske vrste. Kako su poštovanje pokazivali prema njima. Da jedan od njih kaže, ja ne znam moga babu kako izgleda. Njegova paca ne znam je. A to što ga ne vidi nikada, nego kaže nemam snage, toliko sam ponizam pred njim da nemam snage pogled golić. Nego kažu uvijek glavu oborim kada sam ispred njega. Kako je to poštovanje roditelja? Čovjek planja pijet pakata na namaza, hađ obavlja zikri jutarnji večeri zikr i majkom svojom ne govorim. Pitam se samo šta imaš od svoga zikre, od svoga namaza. Inne salate tenhanil fahšaju un munker. Namaz te poziva, namaz te tjera, namaz te postiče da ostaviš pružne stvari. Nemoral da ostaviš i munker, navadaštine, da ih ostaviš, da ih se prođeš. A ti majkom svojom ne govoriš. Takav čovjek nije spreman ninašta. I došo je vjerdostanam hadisu kod Buharija i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi rekao hoćete li da se so bavite o najvećem grijsima pa su kazali hoćemo Allahu poslanice pa je rekao el ishraku billah shirku Allah. Dobro daajte kada se naređuje profesor naređuje šta ibadete Allahu te barekatu kada se zabranjuje profesor zabranjuje šta širk jer su to naj Veći grije. To je najveća obaveza čovjeku zbog koje je stvoren, kako smo govorili na početku ovih predavanja. Najveća obaveza, omaha elektrođine olince i lali abudun, i nisam ljudi i džine stvorio nego da me obožavaju. I najveća zabrana, najvećo zlo koje može biti čovjek, jeste šta? Širk. Jer kada čovjek počinje širk, ovaj počinio je najveći grijeh koji može biti. Kaže nakon toga poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa srlame o kukul vali deyni. I nepokornost prema roditeljima. Šta je okrspavno? Prvo ibadet, odnosno što je suplutno ibadet u širk, i nakon toga šta? Nepokornost. Subhanallah. tači ajed i Kur'an nedvosmisleno ukazuju, znači, na vrijednost i obavezu na fard pokornosti i dobročinstva prema roditeljima. To nije tvoje, tvoja dobra volja. je bio babo prema tebi dobar dok si bio mali ili ne bio. Sve jedno, babo razveo tvoju majku ili je ne razveo. jedno, babo te udarao i činio ti nepravdu, i pijančio, i kartao, ili bio u džamiji. Toko tebe nikakve razlike nema. Kada si ti u kao dijete, nikakve razlike ne smiješ praviti, kao što babo ne smije praviti razliku između djeteta kojemu je pokorno i drugo kojemu je nepokorno kada dijeli imovinu. Ne. Svaki ima svoji metak koji imaju Allah odredio, on isti. Ne smiješ praviti razlike, tako ni ti kao djete ne smiješ praviti razlike prema svome babi ili prema majci u ovom pogledu. Iako je svakako majka preća za dobročinstvo. Kako je došlo? Kako je došlo u hadisu? Kako je pleća Kada ne možeš učiniti dobročinstvo jednom i drugom, a možeš jednom, onda majka ima šta? Prijednost. Onda majka ima, ali ne uvijek. Jer ja sam, uvijek. Otac je, tvoje dobročinstvo, od tvog dobročinstva ovisi na primer njegov život. Naravno, Allahom odredbom. Ili je veliki hajp za njega? A majci dobročinstvo koji ćeš učiniti možeš učiniti uvijek. Pa kome se daje prednost? Kao pitanje, braćo, općeg i individualnog interesa. Da li je pitanje džemata, interesa džemata, ispred interesa pojedinca? Jeste. Je li to uvijek? Nije. U džematu možemo, na primjer, da kupimo novi tepi. I to je interes čega? Džemata. A imamo brata muslimana kome treba platiti operaciju da mu spasimo život. Čemo kazati interes džemata je ispred interes na pojedinca? Neće. Znači, nije to generalno pravilo. To se općelito znači govori. Tako je kada je u pitanju otac i majka. Majka ima veće pravno dobročinstva nego, nego Otec. i došlo je i nakon toga kaže Ravija Hadisa Ebu Bekrah kaže pa je bio poslanik sa osreme pa je sjeo pa je počeo ponavljati u kaulu zur u šehadetu zur tako je znači ponavljao to je lažno svjedočenje to je lažno svjedočenje u šehadetu zur u šehadetu zur tako da smo kazali da bogdo da hoće stati i došo je od Abdullaha ibn Amra radi Allahu anhuma da je poznanikova srema rekao zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja a sržba Allahova je u srčbi, u sržbi roditelja pa znači dovoljno je čovjeku sržbe da da rasrdi da rasrdi svoje roditele odnosno da dobijete im Allahovu sržbu a zemu je Jeluseida Saidia radi Allahu anhu se prenosi da je rekao bili smo jednog dana sa poslavnikom, wasaleme, pa je došao čovjek od Benu Selime, jednog plemena, jeli, pa je rekao Allahovo poslavniče šta ja mogu da učinim još za moje roditelje nakon njihove smrti? Pa je rekao, blagosilja ih i činim im istigfar, i traži oprosta. I u ugovor koga su oni dali, jer je obećanje I dobro pazi na njihove prijatelje. Jer je došlo u Hadisu Ibnu Omara da je najveće dobročinstvo da paziš na prijatelje svoga babe nakon njegove šta? Smrti. Dobro, ako si dužan paziti, lijepo se obhoditi prema prijateljima babe, kakva onda je situacija sa babom? I nećeš to činiti osim ako si babi bio dobročinitelj. Pa kako isvam gradi, vidite kako isvam gradi čvrste veze u jednom društvu. Jer nema čovjeka koji ne poznaje u jednom društvu desetine, da ne kažemo, stotine ljudi sa kojima je dobar. I nakon toga ti bivaš dobar sa svim tim ljudima. I tvoje djete biva dobro sa djecom tih ljudi i znači te se veze stalno grade i stalno znači srjačaju i bivaju sve svečršće. Potom kaže autor Pomenuje ajet: Wa ibudullaha wala Obožavajte Allaha i nemojte mu širk činiti. Wa Allah, i Allaha i nemojte mu širk činiti. Nemojte ona u šriku bihi še i en. je došla zabrana u neodređenoj rečenici. Še i nemojte mu ništa ravnim smatrati. Pa kada dođe zabrana bez određenog člana onda ona obuhvata sve. Znači nemojte mu širk čini, Ni javni, ni tajni ni veliki, ni mali, ni riječju, ni dijelom, nikako. Nemojte znači nikakvu vrstu širka činiti. Pa nakon obožavanja i naredbe obožavanju, uzvišeni Allah nam zabranjuje ono što nam anulira šta? Obožavanje, odnosno naš iman, a to je a to je širk. Kaže Ibnu Kisir, Pozicija Allah te bareke ve تعالی nareduje robovima da ga obožavaju i da mu širk čine. Jer tvorac ljudi pa da se dobro slušajte na što pitanja. Jer tvorac ljudi i onaj koji ih obskrbljuje on je on jedini zaslužuje da bude obožavan i da mu se širk ne čini i se niko od njegovih stvorenja ravnim ne smatra. Kaže Ibnu Kesir obožavajte Allaha i nemojte mu širčiniti. tvorac ljudi koji je stvorio i koji je ovskrbio on je najpreći da bude obožavan. Jedini može biti obožavan. Mimo njegovih stvorenja. Čime ovde, On potvrđuje ovdje Teohidu, šta? Teohidu luluhije, je li tako? Čime je Ibnu Kjasir došao do Teohidu luluhije? Ko će Ima li ko da će probati? Zato znači, hvala vam se. Na negiranje širka, samo negiranje negiranje, samo Allah zvane, da ima i je, je, je, je. Ajmo još jedan po. Ja sam Allah koji koji koji mi se čini, čini zaravno. Ja već dao odgovor pitanju pri ja sam dao odgovor. No, međutim nisi ovako ovaj zavodila po sebi. Slušajte. Uzišle je Allah je stvorio ljude i onih okskrnuje. I nakon toga ibn Qutih na osnovu tih riječi dolazi do toga da samo Allah ate bogožalate. Na osnovu čega je on ovdje potvrdio tevhidu al-uluhije, tevhidu al-ibade, tevhidu al-ihlas, tevhidu obožavanja. Na osnovu čega ga je potvrdio ilu kisir? U prevedi. Odlično. Yes. U redu, prevedi. Šta je to stvarno? Koji je to tevhid? Tevhidu al Nači on je rekao, teuhidu rububije, uziš mi Allah, on te je stvorio, on te obskrbljuje. Pa koga ćeš obožavati mi, možda, ko te je stvorio, ko te obskrbljuje? Pa je uzeo teuhidu rububije stepenicama do teuhidu. Aluhije, do teuhidu na hlasu. I to je potpuno, znači, ispravan zaključak, izimalo je sumnje. Jer onaj ko te je stvorio, i ko te obskrbljuje, i ko ti život daje, i zdravlje, i sve druge blagodati i ni'mete, pa on je jedini zaslužan da bude obožavan. Ne može drugi mimo njega. Jer te niko drugi nije stvorio, niko drugi obskrbljuje, niko nikakav drugi hajt daje. Znači, uzvišen je Allah, ti to jedini čini, pa je onda jedini on zaslužan te barake o tala da bude da bude obožavan. I ovaj ajt واب عبد الله ولا تشرك به شيئا وسور النساء اونيا كاجسه ايت كوييه فيما هو سبع 10 prawa apo wspomnuti واب عبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل الكربه واليتاما والمساكين والجاره الكربه والجاره الجنوبي وصاحب والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم او يدشت 10 prawa quoi wspomnuti isla U četoto je, da je surja na surja nisa, 36 je njegov prevod. Pa je to znači ajat, koji sadrži u sebi, deset prava. Potom je autor spomenuo ajat surja Al-An'am. U kome kaže, Subhanehu wa ta'ala, Kul ta'ala u etnu ma harvama rabbukum alaykum, alla tušriku bihi še'yan. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن, نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة ويوفوا الكيل والنيزان بالقسط ولا نكلف نفسا الا وسعها واذا كنتم تعدلوا ولو كان ذا قربى وبيعد الله اوف ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل تتفرق بكم ان سبيله به لعلكم تتكون تشيكمون prevodu glase. Reti dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje da ne pridružujete, da roditeljima dobročinstvo činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate, mi vas i njih hranimo. I približu se navaljaštinama bile javne ili tajne i ne ubijajte onoga koga je Allah zabranio ubiti osim kada to pravda zahtjeva.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 I kad govorite da krivo ne govorite pa makar se ticalo i srodnika i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto to vam on naređuje da biste to na umu imali. I doista ovo je moj pravi put pa se njega držite i druge puteve ne slijedite pa da vas odvoje od njegova puta, eto to vam on naređuje da biste se grijeha klonili, odnosno da biste bogobojazni bili. Ovi ajeti su isto tako znači naročito u njihom početku u značenju, što smo spomenuli prije. Kul ta'ale u etnuma harbama robbukuma aleykum. Dođite da vam kažem šta mi je vaš gospodar zabranio. El la tušeku bihi šejen da mu širk ne činite, obilovali denji ihsana i da roditelima šta? dobročinstvo činite. Pa je opet nakon ispravnog badeta, spomenuo šta? Dobroćinstvo prema roditeljima. I ne može braća čovjek činiti dobroćinstvo prema roditelju osim ako je mu na koji vjernik. Može jedno vrijeme. A to što to je, to je iz ne, iz iz njegove lijepe namjere i lijepog hlaka koga ima prisjediti. No međutim kada je vidi kada vidi da je korist u nečinjenju dobročinstva, ostaviće to dobročinstvo. Ostaviće to Dobročińsk. Kaže jedno kasir: Ovje rekao uzišne Allahu baskanik sa salame reći. Reći o Muhammede mushritima. Dođite da vam kažem ono što će vam, ono što će vam koristiti. Danas smo spominjali na hutbi hadis Ebu Sufjana. Kada je rekao Heraklu, šta vam to, pita ga Heraklu, šta vam to naređuje taj vaš poslanik koji se pojavio među vama? Kaže, naređuje nam da samo Allaha obožamo i da mu činimo i da ostavimo ono što su naši roditelji govorili. Vidite. Kako je Ebu Sufjan zaključio da ovako poslanik sa Osrame govori? Odnosno da ovo da ovo traži od njih. Zaključio je to iz riječi Ilaha, Ilaha i Galla. Kada kaže poslanik, sallallahu sallam, njima, kuulu la ilaha illallah, recite, la ilaha illallah, zaključuje šta je busufjan, da to znači da samo Allaha obožavaš i da mu širkne činiš i da semaneš onoga što se obožavali šta, tvoj preds. To je on zaključio iz riječi la ilaha illallah. Zato i nisu htjeli Kada je pozvao jednog dana Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, pa im kaže, Recite riječ, zavladaćete Arapima i na Arapima. Kaže, Muhammede, rec ćemo deset. Bujrun, koja je? Kaže, recite, la ilaha ila Allah, kažu, tebben leke elihada džematev. Rekao mu je, ebu leheb, kaže, tebben leke. Allah te prokleo, jesi nas? Zbog toga, ovdje sakpio. Pa ga je uzvišeno, Allah prokleo u posljednoj suri. Svatili su šta znači šta? La ilaha ila, da se treba ostaviti, znači, božanstava koje si obožavao, odnosno, koje su, koje su obožavali koje su obožavali. El-la tušriku bil-lahi širin da Allahu širk ne činite. Jer je širk, najveći grijeh koji može biti. Pa je naredio uzvišenje Allah ibadet, a zabranio ono što je suprotno ibadet, širk, najveći grijeh koji može biti. Ne ima grijeha na zemlji da je veći od širka. Pobiti sve ljude na zemlji i sve džamije sruštije, manji grijeh od Allah od širka. Manji grijeh. Širk je najtežiji grijeh Na koji može biti. I čovjek, to je grije koji ti pojede sva dobra djela. Sve ti uništi što se radio. Sve ti uništi što si radi. Pa čak da to učini poslanik što je nemoguće, i njemu bi njegova djela bila upropaštena. Kako kaže uzvišenje Allah, te barak jeho teala, o lehu ešveku, la habita anhum ma kianu ya'melun, I da, si, i da širk počine... Allah piu propasti ono što su radili i kaže uzvišeni Allah te barekehu te ala wa laqad uhiya idayka wa ila alladina min qablika la ina sharakta la yahdathanna amaluka wa la takuna min al khasirin ida si shirkh pocinio objavljeno je tebi o muhammede sallallahu alaihi wa rasulih ionima prije tebe No međutim ti samo Allaha obožavaj i budi od onih koji su od onih koji su zahvalni. Kao što je došlo u suri Al-Fatiha, Vujduna Sakida. Po 17 puta vujuben, obavezno. A to je šta? Iyyake na'budu veyyake nesta'in. Samo, sam, samo te obožavamo i samo te tražimo, samo te iyyake nabudu. Samo tebe i nikoga džub. Jer da kažemo, tebe obožavamo, tebe obožavali, pored tebe obožavamo šta? I je gusa, i je uka, i nesra, jel tako kao što su činili mušice? No međutim, i jak je nabud samo tebe i nikoga drugog. Zato je došlo, i jak je samo tebe, prije čega obožavamo. Nije rečeno, Nabuduk, obožavamo te, nego samo tebe obožavamo. Te. Pa je ovim samo tebe isključena šta? Druga la ilaha šta je? Isključena druga i illallah i yake samo tebe obožavamo. Te. Pa i yake time su isključena sobogasto od osim Allaha te barake, Otako. Jer pravo obožanstva postoji Mi ne možemo kazati da drvo nije božanstvo i da kava nije božanstvo koje ljudi obožavaju. To je božanstvo, to je lažno božanstvo. To je božanstvo koje ne zaslužuje da biva obožavano. Ne zaslužuje Rasulullah, Muhammed, kao najbolje Allah ostvorene koje je kročilo zemaljskom kuglom i koje je boravilo i koje je hodilo na svojim stopanima i gazilo površino zemlje. Ne zaslužuje da mu se bilo šta od ibadeta u puti pa kako bi onda zasluživala prezenna životinja žeelda komla ili mrtva priroda ili kib koga ljudi svojim lukama koga svojim rukama iskošu. i kaže dali Allah te barake o teara o tak tuu Eu vladeko nahnu nazu koku o ijahhom i nemojte ubijati svoju dcu i siromaštva mi vas i njiho vkrblujemo. A u drugom matu vola tak tuu Eu Hašijete im lak, nahnu narazuku humbo i jakom. Pa je došlo obratno. U ome sajetu kaže, nemojte ubijati svoju djecu zbog siromaštva. Mi odskribljujemo vas i ni. Pa ti ubijaš njega zbog koga? Zbog sebe. Bojiš se sebi. Pa kaže u ne boji se. Tebi dajemo risk, pa je prvost pa koga? Roditelje. Ti dobijaš risk, a dobit i oni. Ali kada je u drugom ajetu došlo, hašijete im lak, Iz straha od čega? Od siromaštva. Ovdje se desilo siromaštvo. Pa je zato dao prednost roditeljima. U drugom ajetu kaže nemojte ubijati svoju djecu iz straha od siromaštva mi obskrbljujemo njih, djecu i vas. Pa budući da djete ubijaš, ubijaš ga, iz straha od siromaštva koje šta? Ne postoji. Može biti, ja ne mora. Otkud ti ćeš biti siromašan? Možda budeš najbogatiji čovije. Onda je dao prednost spomenu djece nad roditeljima. Pa su u davna vremena ubijali koji dan me u udetu su ilet di je izden bin kutilet. Ubijali su žensku djecu. Čak su, kako spomeni mam El Kurtubi, ubijali su i mušku djecu iz straha da neće biti gladni. A žensku su djecu ubijali iz tog razloga i drugog da ne bi počinila namorala. Ali pogledajte u mušnike. Ubijali su žensku djecu bojeći se da mu žensko djete ne dođe trudno. Mimo brak Mi osuđujemo najžešće ovaj čin koga su učinili. Ali šta je bio povod njegov da to čine? Bojazan da to djete ne učini šta? Nemorao. Kakva je razlika između Ebu Džehla i Bošnje koji dočeka svoju kćirku ujutru utri Sahata jedva da pogodi kućni prag? I otučio vrata i pripremio je kahvu, a ona pijena, drogirana. Pa Ebu Džehl je bolio od njega. Ti, on je već ubio to što se je dozvolio začiniti i se je ubio. Ona samo živi lešina. Pitanje je samo kad će to tijelo završiti. U mezarju negdje. Ili pored puta. Pa Ebu Džehl bio sa svojim hlakom boli nego ti koji tako postupoš. i bojali se znači jer, jer je u to vrijeme zinaduk bio nemoral je bio s, velika sramota da se čovjeku priča u ušiku koji kipa braću obožava svaki dan se pet kipom moli bilo je bila velika sramota da se čuje da je on da je njegov čovjek počinio nemoral to on sebi ne može zamisliti i ovakvo di nešto je postao poslanik osrem Pa šta bi oda kažemo društva koja nas okružuju i današnji svijet koji nema vrste nemorala a da joj se nije odao. Inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Rešla u basah od Ibn Vesoda radijallahu anhu da je poslanih sallal sallam rekao upitao je koji je najveći grih pa je rekao en teđe'le ja lillahi nidden wa halakak i da Allahu učiniš druga on te Stvoj, da mu pripišeš koga? Prijatelj. Da mu širk učiniš Lohua halakakke. Ko će mu nešto kazati ome ajetu? Ko će mu ovo povezati sa rječima imukesira? onda li Bravo. Da činiš Allah u on te šta? Stvorio. Pa je ovdje preko U Luhijeta opet došlo do na vrata si došao U Luhijeta. Znači nemaš izbora. Kako ćeš mu širk činiti, on te sporio. Kojim pravom? To je pravi zulum i prava nepravda prema samom sebi i prema stvoritelju Dželevana. Kaže potom koji kaže da ubiješ svoje dijete iz straha da s tobom ne bude jelo. En taktule voledek haši eten en japa Da se bojiš obi će svoje dijete bojeći se da neće uzeti ispred tebe Zalomare. Potom sam rekao kojeg Allahu poslanice, pa je rekao da učeniš nemoralsa komšinicom svojom. Potom je proučio: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون" ومن يفعل ذلك يلقى الثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سياته حسنات وكان الله غفور رحيم بأي اتصار لأي الفرقان كما قال الله يونيك وي قرد الله دروق بغا ندوه i koji ne ubijaju onoga koga je uzvišen Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtjeva, i koji ne čine nemoralno. Ako tako bude činio, iskusit kaznu, i bit će mu njegova kazna na sudnjem danu udvostručena, i ostaće u njoj vječno ponižen. Osim onih koji se pokaju, i koji budu vjerovali, i koji budu dobro djela činili, takvima će uzvišeni Allah. Pazite. Takvima će uzvišeni Allah njihova loša djela u dobra zamijeniti. A uzvišeni je Allah milostiv i mnogo prašan. Pa je došla prijetnja žestoka skupini ljudi koji mole Allaha drugog Boga. Čine mu šta? Širk. Zašto ovdje rečeno kaže se ovdje o jahlut fihi muhana i vječno će ostati u njoj. Zato što čini šta? Širke ovih grijesi nakon toga koji su spomenuti, ubijstvo i nemoral, ovaj, nisu nevjerskoj, tako, osim da to čovjeko halali, pa je zbog širka priprećeno mu vječnom patnjom da će ostati u njoj ponižen. Da će boraviti znači u toj patnji. I dalje, kaže uzvišenje Allah te barak i tala, tevahişe, batan, i nemojte se približavati nevalaštinama, a, javnim ni tajnim. Pa je ovo ovdje došlo el felahiš, znači nevaljale stvari, objedinilo je sve stvari koje nevaljaju, a to su, to su sve nepokornosti Allah te barak. Sve što je nepokornost, znači to, to nevalja. A neki učenjajci kažu javna i tajna, vlahar i batan. Vlahar je nešto vidne vidno, a batan je nešto skriveno. Pa kažu nao vlahare, to je da činiš svojim šta? Udojima, stvari koje ne valiju. Jezikom, rukama, očima. A ono što je skriveno, to je da činiš šta? Srcem. Mržja prava muslimanima, zavis i tako dalje. Jel u redu? što rasije u svome srcu to je lahiš a da ne njegovim širk to je najveće tahiša i to je najveće zlodjelo djelo koje čovjek može ili koji čovjek može učiniti wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah inemojte ubiti onoga koga je islišen Allah zabranio da se ubije došlo je od ibn Mes'uda u dva sahiha da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao <gled> Nije dozvoljeno proleti krv muslimana osim u tri slučaja. Krv muslimana koji sredoči da nema dugog Boga osim Allaha i da je Muhammad s.a.s. njegov poslanik, rob i poslanik, ne smije se proti osim u tri slučaja. Kaže je poslanik s.a.s. .a, a čovjek koji je oželjen, pa je brašno u vezu, pa počne i koji se šta? Kamenuje koji se kamenuje, ili čovjek koji je ubio, pa da se izvrši osveta, ili čovjek koji je ostavio svoju vjeru. Čovjek koji je ostavio svoju vjeru, koji je pocijepao džema poslemana. To znači tri slučaja kada posleman biva kržavan. Dalje kaže dalikom vas savjetuje da li tako vas on savjetuje da biste bili da biste razmislili pogledajte ovdje spomenuo kli ja eto jeda završava reallekum taqilun rugila alakum tetzakurun te atachi alakum tetkunu te da biste razmislili drugi da biste na umu imali i treći da biste se bojali vidite kako savjet lepo poređano ovo se završeti čega a Prvi se, ka, prvi se kaže la'lade kunt taqidun da biste šta razmislili. U drugom la'alakum tadhkuru da biste naumo imali i u trećem se kaže la'alakum tatakun. Pa kada razmisliš u prvom onda ćeš se šta prisjećati. A kada se prisjećaš onda će šta bojas. I tako se kao karike se povezan jedan za drugi i sva značenja znači nanizana. Jer ako razmisliš, imaćeš to na umu. A kad imaš na umu, znači, jer ako razmisliš i zaboraviš, hoćeš se bojati. Pa nećeš ti sve zaboravljeno, nemaš to na umu. Je li u redu? No, međutim, kada razmisliš, shvatiš i imaš to na umu, e onda ćeš se bojati. I to znači stepeni da čovjek bude da čovjek bude bogoboljazan. I nemojte se približavati metu jetima osim na najljepši način srdog punolestva svoje nedostigne. Ovo je zabrana da se uzima i metak jetima na bilo koji način. Na bilo koji način i ovim je preventiva spriječavanja nepravednog trošenja tih nejakih Allahovih odbova. A poslanik sa osamim kaže, ja štitim pravo dvojice, jetima i žene. Pa je, uziršen je Allah taj koji štiti jetima, ako se bude gude glinom ovaj jetimu, bit će sa poslanikom za osamim u ženetu, kao ova dva. Nemojte se približavati i netko jetima, nikako, nije u kojem slučaju. I onda dolazi jedan izuzetak. Illa bilatihi ahsem, šta? Osim na najljepši način, najljepšom namjerom. A, pogledajte subhanallah kuranskog jezika spomeneti negaciju i onda ti dođe sa jednim izuzetkom i govorimo ovdje o, la ilaha illallah nema Boga osim Allah nemojte se približavati metku je tima osim šta najlepšom namirom šta je najljepša namira kažu istanski učenjaci da ga obrćeš To je lepa namjera. Približio se i metku, ali da mu ga povećaš. Da ima znači više nego što je bilo. Kaže mu džahid da trguješ sa njim. Trguješ pa opet šta? Opet je to obrac. Trgovina. Da bilo koji način halal, da mu ga uvećaš. Približuješ se tom i metku. Da mu se približiš kada treba da zekjat. Daje se, iz... Daj, da se zekjat iz imetka i ti ima? Daje daje se zekat iz matke. Bez obdra što je jetim, i metak je i metak, i metak je dostigao svoje, svoj nisab i daje se zekatanje. To je znači najvepši način približavanja imetku jetima. Uevkul keilevon mizan bil kist. I da krivo na litri na kantaru ne mjerite. Znači da se ispravno mjeri. Pa je uzvišen je Allah naredio kada uzimaš i kada daješ da budeš pravedan kad uzimaš da daješ da budeš pravedan i onda kaže lahu keleku Allahu nafsan illa wasaha Allah čovjeka ne otkrije nijekom mogućnost subhanu Poslije mjerenja na litri kan, na kantaru užiš ne lahu Allahu ne priče preko mogućnosti šta to znači Malim poslobom da, da slavu, čovjek griješ Da što griješ znači koji postavlja vagu na ravno Trudio se da izraniš i, i da bude takšno znači no međutim pogriješio si. Allah te treće mimo čega, mimo tvojih mogućnosti. Postavio si vagu, ali nije misliš da je ravna, ona nije ravna. I da je vaga zahrjala, par može dobro miriti ili ili znači ne ne vraća se glje na tebe nakon što si ti nastojao da budeš ta pravedan. Nakon što si nastojao da jedan dan sam došao kod jednog brata nešto prodaje, kaže svakoga dana najmanje izgubim u svojoj prodaji dvadesetak maraka time što ljudima dajem više. Izračunam svakom danu od toliko, toliko i kaže, kada sebi saberem koliko mi ljudi prođe i koliko vadnem, kaže, od pjelike 20 maraka svaki dan ide iz moga džepa zato što stavljam više. Ma međutim, ne ide to ništa iz svoga džepa. To ide sve u tvoj džep. Samo ti to ne vidiš. A to sve ide u tvoj džep. Kao ono što je rekla kada je Aisha rabija Allahu t.a. rekla, imali su ovci, su zaklali poslanikova za osam čeljad. Pa je u pito Aisha šta ima, kaže Allahu poslanjiče, nije ostala osim plečka. Kaže, ajša kaže, sve ostalo osim plečke. To što se nama ostavila, to nije ostalo. A što se podijela, to nam je ostalo. Pa čovje što da iz bogobojaznosti prema Allahu te t.a a ima to mjesta svoga, to će mu zviše Allah nadokladiti. I sigurno neće, neće mu nepravda biti, nećemo nepravda biti učinjenan dan kada mu bude najpotrebniji. U jedan sultum ta'adilu volev kjana za furba i kada budete govorili, pravedno govorite. Ha, kada budete govorili, budite pravedni. Taman bilo, znači, ili po vašim, ili titalo se vaših srodnika i vaših bližnji. Pravedno govori bio bližnji ili dalji. Praći, čovjek mora biti pravedan. Pravednost je, na pravednosti opstoje nebesa i zemlja. I pravednost je ta koja garantuje jednom dušnu budućnost. Dok nema pravednosti, nema ni garancije njevoj budućnosti. Pa čovjek mora biti pravedan kada u svojim djelima I u svojim riječima. Bilo da si sa bližnjim ili bilo da si ljud ili da si zadovoljan, kako god da bilo, moraš šta? Pravedno govoriti. Moraš pravedno govoriti. I kada si ljud, moraš pravedno govoriti. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنَ عَلَا أَلَّا تَعْدِلُ اعْدِلُوا هُوَا أَكْرَبُ لِتَكُمْ Nemojte da vas mržnja koju u svojim prsima nosite prema određenom narodu, ne vede da nepravedni budete, pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti. Jesam, mrzim te zbog toga i toga, i mrzim te zbog tvojih dijela, ili mrzim to i to, međutim, neće biti nepravedan. Neće biti nijekom slučaju nepravedan. Objahdi Allahi eufu, i obaveze prema Allahu ne kršite, Ono jeli čime vas je obavezao, odnosno što vam je oporučio. Uanne hada sirati mustakimen fettebi'uhu, vada fettebi'u subule fetefarraka, bikuman sebilihi. I ovo je moj pravi put, pa njega sledite i nemojte slijediti druge poteljke da vas sa njegova puta odvedu. Ovdje sirati mustakimen sirat to je ovdje tarijek put, a to je Islam, to je put Islama, Pravedan, pravi put, svi ratom Mustatim je pravi put. Mustatim u arapskom jeziku je linija koja spaja dvije tačke na najbliži mogući način. Imate jednu tačku ovdje, imate drugu ovdje. To se može spojiti samo jednom najbližom linijom, nemaju tri ni pit. Jedna je tačka ovdje, druga je ovdje. Samo je jedna linija koja je najbliža što je između dvije tačke. Bilo kuda drugo da kreneš, okolo, ispod, iznad, je daleko. E, ta linija kako je jedna e tako i s ratom tako jedan i zato je došao ovdje ovaj izraz upotrebe. Znači linija koja spaja dvije tačke na najbliži, najbliže način. E to je ispravani, to je pravi put, a svi drugi puteljici vode u vatru. Jer je u hadisu, koga bilažima Menesaj i Dariv Imam Ahmed, od Ibn Mesauda, da je poslanik Salasanova jednog dana bio sa ashabima i povukao je jednu crtu, pustinji, i kaže, ovo je pravi put. A sa strane te crte je povukao crtice, kaže, ovo su puteljci i na svakom od tih puteljaka stoji šeitan koji mu poziva. Koji mu poziva. Pa je potom poučio ajet wan hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraka bikum an sabilihi iovo je moj put i iovo je moj put i njega sledite a nemojte slediti putelke pa da tako skrenete sa njegova puta kaze ibn to je put allahu tebarakoj taala koji vodi do njegovog zadovoljstva i on je jedan nema ih više I oni je onaj koji je došao na jezicima poslanika, poslanici su ti koji su nas obavijestili o tome da samo Allaha obožavamo i da mu širke činimo ni njemu ni njegovim poranicima. U kom smislu? Da Allaha samo obožavamo i da mu širke činimo, a da, poslanik, da poslanika samo slijedimo i da nikoga mimo njega šta ne slijedimo. Pa kako ne? Ne obožavamo nikoga, mimo Allaha, tako da ne budemo ni slijepo pokojni nikome osim poslaniku, salallahu, alihi, u alihi, u srlame. I na takav način čovjek dolazi do pravog, jel, do pravog teuhida, a ovo je opet značenje riječi, la ilaha ilallah, muhammed rasulullah. Pa kako samo Allaha, obožavaš, u širku ne činiš, i slijepo si pokoran samo poslaniku, salallahu, alihi, u srlame, to je značenje šta? La ilaha ilallah, muhammed u više I ništa, i, ništa više od toga. I na više god, Način mi protefsirili ispravni put Siratul Mustaqim, on ukazuje na ovu činjenicu. Na ove dvije osnove, a to je La ilaha idunallah, Muhammedu, Resulullah. Ovim je začin autor došio komentar ovoga ajeta. Pa ću mi šalakala na slijetu našem glednom druženju sa komentarom narednih citata koje je spomenuo šehekul islam, muhammed, rabduh, ta'ala, u ovoj predivnoj knjizi Kitabu Teuhid, koja je danas za muslimanima, da izučavaju i da uzimaju iz nje savjete koje je šeheh ostavio kroz i kroz koje je u svom dijelu. Onim Allah'a te barak i nas počinu na šugeri na suputi pravi sviđu nas učosti na istini. Sve dok ne svetnemo njega jednog jedinog azzavu o djel. Ida nas uvedeo da neska prasana sastanašim praslanikom sallallahu vissalame, iskrim, dobrimi šehidi, madimi, sunni, duštvo. Allah'u te ala nam, sallim lahama ve nabina muhammed, mu'ala ali i usahabijeća. I wasabi